أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبغ الله ومن أحسن من الله سبغا ونحن له عابدون قل أتهاج في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارا قل انتم عالم ام الله ومن ازلم ممن كتم شهاده عنده من الله ومن الله بغافل عما عم تعملون تلكومه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما عم كانوا يعملون مقصد ده سوره البقره بيان ضروره المسالو الاول مساله اثبات التوحيد وهي مساله دریمه مسله جهاد فی سبیل الله او څلورمه مسله انفاق فی سبیل الله صورت په ضرور برخو کې تقسیم دی اول برخه سل آیاتونه وا په کې اوله مسله اثبات توحید بیان شو دویمه برخه یو سل یو نه یو شپګه و پدې کې دویمه بر دویمه دو مسله اثبات رسالت بیان در کی دریمه برخه یو سل وا وینې 203 204 دا پدې کې جهاد فی سبیل الله او څلورمه برخه 200 ضرور پاندوستر اخره پوره ده پدې کې انفاک فی سبیل الله بیانې غیم اوله برخه کې پدریو بابونو کې اسبات توحید او شو دویمه برخه شروع ده یو سړیونه یو سړی شپګه ویا پوره پدې کې اسبات کوي د رسالت اغه نه اعتراضات نه شوبه چې پر رسالت منواردېږي دا غي جوابونه کوي اوله اعتراض چې موږ ستاره رسالت ځکنه مونږ چاته توه جبريل راوړي نو دا غي جواب چې د دې دښمنان سره د جبريل سره نه ده دویم اعتراض چې ته جادوګر ملګري منځکته ننونو دا غی جواب یو کو چې جادوګر سليمان علیه السلام نو او شیطانانو دا کار کړو دریم اعتراض چې ته جادو ته کوفر وای حالکه جادو کوفر نه دی مداغی جواب چې هغه بو فرښتو جادو اسراوړ نه دي بلکې هغه دی جادو رد راوړیو کیناکه کیناکه موږ دوی کنه دریم تلورم اعتراض چې موږ تازه کنه منو چته موږ د خو الفاظو نمنिके دا ریډ جواب چې هغه الفاظ مو هي چېږي کی بوی د شرک وي د بیا ادبوي او د کفري پینځمه اعتراض چې ته خپل خپل دین کې مستربي نن یو څه وي سبب ولڅوي یني په نسخه باندې اعتراض او دا, دا, دا غي جواب وکو چې زه دا الله د حکم تابع یم چې الله ما تکم حکم پکم وخت کې کیږي دا غي تابع یم شپږم اعتراض چې موږ تازه کنه مو چې ته د الله نائب نه زولین نو دا جواب وکړو غه پ جوابونه یو سبحانه هو دو بل له ما في السماوات والار درم كل له قانتون چلورمبد یو سماواتی والرض او شپغم او ذا قذا مررا فنممه لهکن فیقون دا پنه جوابونه وکړه و اعترا ده چې منږ تازه ک نهو چېته منمت د الله په خپله وي چې دا زما پیغمبر دی او دا زما کتاب دی د هغې جواب وککوو چې دا قانون نه دی چې الله هر به هرچته کس په ق بهله هرچ سره خبري کو چې دا دا زما پیغمبر دی او پخوانو خلکوم دغه مطالبی کړي د خواغمه منري نه دي او نه قانون دا دی چې و شي بیا واقع دی برمه اسلام شروع شوي ده ل ترغب او ل ت دپه د د ترغب چې د خپل باباغونې دین بیان کوي حق مسله بیان کوې توهید رد د شیرکو کوي او ل تجی او دپه د باادې چې د خپل باباغون چان چاان یرېئ ما مرک نمه یرېئ باچ مهرېئي د لوګي فقر دینامیرې غو پدې کډري خبرې وي په دې واقع کې یو خبره داوه چې دا بیت الله خو توحید د آباد اباده و ابراهيم عليه السلام دا خو یو قسم د توحید مرکز آباد کړو تاسو په دې مرکز کې شرک شروع وکړو دویم دویمه خبره واقع کې داوه آیت نه مری سورنه هوښت کې چې دا کوم پیغمبر تاسو تراغله نبی عليه السلام دین تاسو انکار کوي دا خو د ابراهيم عليه السلام دعا او دا خو د اسماعیل علیه السلام دعا وه تاسو د ارتشه د پاره تستاسو نيكونوا دعا کړی و نه غن انکار کوی او درې ما خبره په واقع کې داوه چې دغه توحید د خاستاسو نيكونوا وصیت وکړله اولاد ته کغه ابراهیم علیه السلام د هغه خپل اولاد دا وصیت کړو چې سها علیه السلام د کیاقو د کیاقوب علیه السلام ټولو خپل اولاد ته دا وصیت کړو چې تاسو به کوم الہ منیز نه پاس ټولو وسره دا اقرار کړه چې موږ ويو اغه الہ منو چاغو الہ د لمون د ټولو زمون د مشرانو یعنی الله بل چاته به سبتونه د خدای توب نو وایو بیا پرونی سبق کې الله د يهودو اغه خبره رات کړه چاغو وی چې دا ا هدايت چي د پ يهودیت کې ده یا هدايت چي د اپنصرانيت کې نو الله وی چې نه هدايت اصل کې په طریقه د ابراهيم عليه السلام کې ده په دین د ابراهيم عليه السلام کې ده او د بریلمسترن طریقا او دین تشو حنیفن توحید بیان او رد شرک او بیا الله آیات رسول شپګدریش کې د ایمان اصول بیان کړه چې هغه ټیم یعنی پدې کې هدایت ده پدې اصول کې هدایت ده او هغه اصول د چپا لا باندې باید ایمان ولري د الله صفات بل چاته بیان نکې د اولویت صفات د خودیتوب صفات بل چاته بیان نکې دا رنگ د الله کتاب باندېستا ایمانی تفصیلی چې د ایمان دایز دکه دا او د وپدی من عملو کې او په خوانو کتابونو باندې ایبراهيم علی السلام تور کړی شیوی دی کیسائیل السلام د کیساحا کر السلام دی او کوم پیغمبران دی چې دا غو په کتابونو منستاسو ایمان دی ای ایمان وچ او غد الله کتابونه او دا پیغمبران د الله پیغمبران او د دې په منځ کې کتابو فرقونه کوي دا, دا ایمان اصول دي بیا آیت نمبر یو سول ودرشکي الله موږ تاسو د پارا د صحابه او ایمان تلو ګرځولہ الله فرمایي کچرت تاسو ایمان نه ورودو د صحابه غونتي یاغه اصول منمنل کوم اصول چې صحابه منلیو نو تاسو په خلاف ګې تاسو په ایمان کې نه یاو دا تاسو ایمان نه ده یینو د صحابه کرامو هغه ایمان موږ تاسو د پاره معیار وګرځو کيو سره خپل ایمان تلل غواړي یو سره خپل ایمان تل لغړ دغه نو وخت خلقم سل پیری چې نو وخت مرزه خو بس هر چیز برو عادت نه نو عادت شوه نو وخت راتل نټولو تقریبا ټولو نا د باز د بازو بازو نو د صحابه ایم مايار چې دغه زمونږ استاد د پرتل د ما مع... د ایمان که زمونږ استاد ایمان د صحابه وون تیوي هغه اصول چې کوم صحابو مندلي اغمنګم اومنو يا هغه تمخکراشه تمخکراشه ځکه په تاو تشکانه است تمخکراشه او به دا غلت کینند تخپل ځک کین نو نو صحابو ایمان ما یاد د استاد د پارا ننني سبق کې الله ترغيب ورقي د ټول اسلام منلو د الله په دین کې دنه نوته چې دا الله په دین کې ټول دنه وزي یعنی دا مکو چې نیم دین منئ او نیم دین دمنئ چكوم خخ ويغه منئ او چكوم خخ نه ويغه منئ ټول مکه منئ ټول منئ سبغ الله دا مفعول له د فعل محذوفه په ديږي کې فعل حذف ده پټ ده یعنی سب سبغو سبغ الله رنگ شے صبغو رنگ شے صبغۃ الله پر رنگ د الله کی نه دلته دین ته رنگ ویله اصل مراد نه دین نه یعنی په دین کې ننو ځای د الله په دین کې څه مطلب یعنی کسان چې یو سړی لری نه رنگ ګوري نو معلومیږي چې دا سپین رنگ ده یا دا شین رنگ ده یا دا سر رنگ ده یا دا زړ ده یا کومبل رنگ ده نو نندارنګ تاسو نو د الله په دین کې رنگ شې د الله د دین ټول رنگ پزان باندې راولې چلرې نه تاسو معلوم شوي چې دا مسلمان را روان دي یا دا مسلمان دي یا دا مسلمان کور دي یا دا مسلمان ټولنه ده یا دا مسلمان ملک دي نو نصبغۃ الله رنگ شې په دین د الله کې و من احسن من الله او د خلل د الله نصبغتن په دین کې پر رنگ کې مطلب په دین کې اللا نه خپل دین د بل چا نه اشتري یعنی ستا عقيده باید هغه عقيدوي کوم چې کوم چې د الله په دین کې ده ان قران کې ده هغه اصول باید ته منلوي کوم اصول چې ټولو پیغمبرانو منلوي د الله دین ده دا رنگ ستا اعمال باید هغه اعمال کوم چې په اسلام کې وي هغه اعمال باید ته ونه کوم چې په اسلام کې نه دي دا رنگ ستا معاملات لندند کاروبار هغه باید با په هغه طریقه منوي حکومت طریقه چې د مسلمانې چې پای پا کې سود نه وي پای پا کې رشوت نه وي پای پا کې د بل حق وړل نه وي او پای پا کې نور د حرام کارونه نه وي دا د الله دین کې رنگیدل دي دا رنگه استاسو رسمی او ریواجو باید هغه رسم هغه ریواجو نه کوم کوم چې په اسلام کې وي لکه مثال خبرت دو اختر منلرو په اسلام کې په باید لمده دو اختر مغلول ول منځو نور اخترونه باید په اسلام کې نه نور اخترونه لکه عيد میلاد النبی ده او سیونه واختر د عيد ده یوخته ای وخت لري او باسه دا خو یسانو طریقه ده یسان چې د کریسمس کوي دا دغه شیدې د یساع اسلام د پیدایش خوشحالی المانزی نو زمون په دین کې موږ د نبی علی السلام د پیدایش خوشا خوشحالی چې دغل منځل کیږي نو دا خو د خو ستادی نه ده دا خو رنگ د ایسویت ده دا خو د مسلمانانو نه ده نو ځانته مسلمان وای نم د بدال الله دی په کور د مسلمان ک پیدا او رنگ د په ځدي س او چوللی دی د رسمونه کې دغرنګې نور ډیر شوونه دي ستا جامع باید د مسلمانان وي جامی نه مراد اننی او خو منږ چې کوم د جاما غوندو دا خو دې چې د نبی اسلام جامهوه یا د صاحاب او جامهوه د جا نه مراد دا دی جا نه مراد دا دی ستا په سر مع باید ځکه سرتور سر منځ کول ګناه ده ورخان په دې منځن پوي کوي سرتور سر منځ کول ګناه ده ټول سر تور سر منځ کوي سر د بایټ پټي بلکې هم دسي سرتور سر ګرځدل ګناه ده دا د ټکي مساله ده پوښمه په دې وجه مته څه کوره ده داسې دا د دې نه صرف اسلام کې دا دا, دا شی بلکې دا اول د ادم اسلام نه وال په هر دین کې الله دغه دغه رسم یا دغه حکم کړو تاسو یسانو ټ وګوري د یسانو پادرنو په سر باندې ورار غو ټوپې خې دغه هغه وڅوړه کړې ده حالکه هغه په دین کېم داو صحیحه عیسایت کې چې باید سر دې پټي يهوديانم سر پټي یا غول غونډه خېل غونډي او یا چې دا ورغونډه خېل د دیخي پاسه خو شو نو اصل مراد چې دانه چې خېل باید سر کم واغوندي اصل شید چې باید سر دی پټې باید کې پرسه پټې که په خیلی پټه ک په کول پټه ک په صادې پټی او پار چېمانې پټې داګې ستا مخ باید د مخی چا هغه دا الله په دی کې داغسې مخ جواز دی لکه د پی غمرانانو ټولو په غمرانو ګی وه تر نهبی السلام پورې دا د الله دین دی ګره دام غنا ده او ګره داسې غناده شخ کورانان ته ضل چا وی چې دا ګه وه او هل خریل د ګنا د ځکه زمون په معاشره کې سې وزه هنج جوړ شو لري چره دا خو عام غنا به وړغون غنا به صحیحه سنت دي دغه ټا غنا نه ده بس یو عام غنا ده حالکه دي سنت موقته ویل کی په فقه کې او سنت موقته په غټو غنونو کې حسابي پهړو غنونو کې نه حسابي بلکې دا ګیره چې دا وجوب تر هدا په لوم بعض علماو خو تر د واجب کې دوه حکموم کړي دي دا واجب د پریخولي دا څنګه چې مصفرس ده او واجبات دی همدغه رنگ دا ګیرم چې خل واجب دی زکات واجب زکات دی چې یول کو څلور زرہ کوم او بیش پیغمبرانو ټول ګریوی دا ټول پیغمبرانو متفقہ سنت ده په دی وج باندې واجب ده دا رنگ نبی اسلام حکم کړی ده چې ګری اوګ دې کیں حدیث کراځي صحیح حدیث کیں ګری اوګ دې کیں برتون او د یهودو سره او د مجوسیانو سره مخالفته کوي زکه مجوسیانو او به برتون اوګ او ګری به لنډولہ مجوسیانو بگیره ا تایم کی قاول اخریله یا وی لنډوله نبی رسول الله او فرمایل حدیث کی چی ګیره او برتون کم کین زمون خلقو دغه سمانو د بیخ وخرل د بیخ کم کول متلم دنه چی بی چی د بیخ وخریا زکدام بدخاری چی ګیره د پریخه وښنه برتون دښنه وی دی دم بدخار انسان نبی رسول الله چی دښنه بنوویل مکمل بلک نبی اسلام بواره قاول برتون غړ غړ بین پر خلک هغه غړ چې پری خې بدماشان وغوته نو سبحانه الله رنگشه په دین د الله کې نو ست مخ باید هغه سوي کوم چې پیغمبر علی سلام دی ستا دین باید هغه وی کوم چې صحابه او صحابه چې په غم کې کومه کومه طریقې کړې ده بیا ته هغه طریقې عملي کړي په جوړه څومره د ټول رسمونه یا بدعت چیزونه په دین کې راو دي دا ټول دې دغه ساعتونو لاندې مرث کېږي چ ایا داد الله دینده چته کې داد الله رنگ دے چې تا نه چولې دي تاسو دا خیراتونه کې د اول او دویم درېم مړي مړی مړشو درې ورځې به دیګونه پخې دا چا کړی دا خو نه صحابه وکړي نه پیغمبر اسلام کړی دي بلکې پیغمبر اسلام خو دې درې ورځې باید د غم وي درې ورځې تاسو خپل غم تیر کړئ او درې ورځې بعد غم ختم شو بیا که خیراتونه کې هغ هغې نه بعدن بیا ور مکرهول نشتهې اوک کار بعد د وسه او شوه کال بعد خیرات وکه که ترمه ور د وې ترلو مه ورې او که خدا د کې چې ل کاله بعد د وسه و شو لسکله بعد خیررات وکه دلته به وسه نه کږي د اوا خ ورسم یا د ی غ د وجه نه بیا خامخ به خیرات کوي تل به خامخه کوي په کار به داخلی خو تللیختي به کوي داولې دو می در مې وسه به نه کږي چې خیرونهکي لیکن دلته چکې معشره ک اوس د دا جوړ شو دی او ریوا جوړ شو نه او بازی خلکو ته ساب کاروي د ببدت درجه ته سوولی دی نو خلکې کوي خامخ کوي و شو نو دا د الله دن نه دی کوم چې زمون به مشره د خلکو جوړ کړی دی دا د هنندانوطر کې دي سلو یختي د ی حددو طر کوه کلی دا ټولې د هنندانوطر کې دي دا په اسلام ک نه شته نههاب و کړي نه په اسلام کړي دي چې وویللی چې فینامو ب ممثلې ما عمل تو بهی فقا ده اس کو چې ستاسو ایمان هغه سي ایمان شول کڅنګ چې صحابه وو ټول عرب عمومی دا مطلب هم داري چې صحابه کرام دا الله په دین کې چې حکم ومتملو شو د بیا خبر خوائش له خپل جوړله خپل ځړله خپل ګان له دچا ندي کتلې بلکې صرف او صرفه بلکې صرف او صرفه دا الله حکم تقطلی دي دې ندي کتلې چر پد کار ز بد رنگ خارم یا پد کار ز بد خارم خلق بر اعلان تان وای وعوش نصیب غت الله رنگ شه پدین د الله کې و من احسن من الله او سوق د خل له د الله نصیب غتن پر کې حدیث کې رازي نووي اسلام فرمای من تشبه به قوم ف منهم چا چې د یو قوم سر مشابهت وکودا د غوی نه دي کوي سره د يهودانو سره مشابهت کوي په بازو اعمال او افعال کوي د يهودو نه کدي ځان مسلمان وي وي دي کوي سره د ایسایانو سره مشابهت کوي د امیلات سره د ایسایانو سره مشابهت دي او ويم دخل پر او د پیدای ورځ المانځې منګې ملمانزو دمونږ سامانان او دا د هغوی مشابهت دی هغوی د هغوی غون د جام نن سبا منګه ان سبا خو د هغوی پچه د غړونه دنیا باند دی او د هغوی غونې جاما غستل دا منږ تاسو دمون تاسو دا د دکاره کې دوه زولی ماار ګوللی کی سړی پینچغون دا خکاري انکه چېرته به جامو کې ګري او بخ کاري شاته زمانې سړی بهخکاري پوه شویم دا د دا يهودو دارنګي د دا يهودو په طریقو پسې د دروازه باندې نو حدیث کړه رضی الله عنا صلی الله فرمایي من تشبها بکوم فن هو منهم چا چې د یو قوم سم شابهاتو کو دادا غوينه دي بل حدیث کړه رضی الله عنا صلی الله فرمایي چې من کسر سواد قوم فن منهم چا چې د یو قوم کثرت زیات کو یعنی یو قوم یو غلط کار کوي پاکی مبتلا ده او تم ورس شدیک شوی پاکا کار کې تا اغوی اغوی غلط کار تعداد زیات کو دا دا نه نده تا با دا اغوی پا صفکی بیارا پاسیگی کی ده که احمد پاورز بانده پوششویم نو لند خبره دا, دا چستا اکیده اغا باید ده ده ده ده ده ده ده ده ستا اعمال باید د اسلام وي ستا شکل ستا جامه ستا او سيدل ستا پاسيدل اخلاق دا باید د سيوي له د اسلام کوم چې ستام کې راغلي قران او حديث کې بیان شوي دي ستا معاملات باید د اسلامي دي مطلب داره بس صورت ان مثال وګورئ سوره نساء کې الله د شیطان هغه له ذکر کړه ده آیت نمبر ایو سلو ننس پینزم اسی پارا که دیم اپا خیل پینزم اسی پارا سورت النساء آیت نمر ایو سلو نو گورین یو نزا این یدعون من دونه الا ایناسا او څنګه را مت کیدامو شرکان بيداله نه مگر خزی مگر مړی انسان نه ملات خوځی دی خمانل تمړی د زکه د مړی سره د مشرکان دسي عمل کیل ک خز تک خسره چسړې څنګه کوي ګولان مولان او تويروړي ورمان شندي تک سړې چ خزل ګولان راوړي دارنګ شالونه مالونه سره اوښنه دا تل خرسیګ درګانې باندې دا وروړي به په قبر مانیږي مشال خو خزي اچي نو ځکه الله انا سنويله تخزونت عمل وسرقي باباګان سره مړو سره وين يدعون الا شيطان مرید او نرامت کوي دوی مگر شيطان راتل شي اصل کې دا دوی چې وي چاپ پیر بابا را اورسيږي دا اصل کې پیر بابا نرامت کوي الله وي دا اصل کې شیطان نرامت کوي ځکه پیر بابا خوندوي چې ما رحمت آ, ما نه ان غواړه سوال نره نهکه بلکې دا خو شیان وروسته دغه د مرک نه بعد خلک په دو دک چولي دي چې داره اوباله دا, دا یخکار دی دا دا کار ده, نیک کار دی دا خو نیک سړی دی او الله ته نیس دی دی او ته خوالله نه لرې تو غړیلګونه انګارې لیازه دا نیک سړی د آرامت کو دا خورت شيطان دا پدې غندونکو خلک اخته کړی دی تو الله یو ای ايعون الا شيطان مریدا دوی د آرامت کوي مګر شیطان ډلې شوی او د شيطان غغل او ګورخان وادي لا چې الله سره کړی دا لعن الله او د ن کړی د الله دا شیتان وقاله او ویلی و شیطان چېات تخیزن نه من عب کاه زب خام مخانې سم ستا د بندگانونه ن به مفره صحیحسم و کره دا به زنی سمه دا ممررااکوم خام مخه دا دمه کار دی الله سره دا واده کړی مخ ګور سب او سره کومه وله اوللی اوله او لن نه همه اوخواام مخه مراکوم به دوی لره ګمررااکوم به چ مطلب ستا دین دی نهبي وله اومن نهوم او خامخه امیددون بور کومه دویله امید بور کوم چې مړه تا س کړي تا خوچ نهدي کړي تا نه غړې ډرګو نانګار شته دی تو خیر د دا وړی وړې ونونه چې کوې د خو خیر د منه دا خبر نه ده الله به د مااف کې وله اومن نی نه ووم او خامخه امیددونونه بهور کوم دوی ته امیددونو کو مچولي چې ته خوجرتی مړه له خضرت نه شته چې کوآ زده کې تله ضررت نه شته چې ت ک عمللوکې له عام ور او خامخه اوکم بهکومه دوی تهڅوکم به کومه داکهکومه چې فل یبدې کوونهاعزانل اناامې چې پریکي به وګونه د چرپانو په خواې چ د چرپایو غګونه پریکل دا معلوم چې هغه به اوخان او پیو د اام کې بره شي وګونه پرییکو چې دا پلانکې وخ ده دې سوارلیم سوار لم حرامه ده ددې ش کلم حرام دي او د دې نور غټه غستنم حرام دي ولې چې هغه بس دغه سره سم د بیا ان شاء الله سره کې بیا دغه تفصیل کو چې غوګونه به سره کومه په کومه کې د پریکول تو فال یو به تکو نا ځان نه نامه او خامخه پریکې به غوګونه د چار پایانو وال امرن نومه او خامخه حکم کوم کوم دوی تاسو د بندگانو ته ادا د تو کوي د شیطان وی الله لخا یز به تاسو ته انسان سردادا کارون کوم ولآمورن نوم او خامخاو کوم کوم دویتا چې فل یو غیر خلق الله خ... آ... چې بدل کی دین دا اللّا... خلق الله نه مراد بعض خلق تخلیق غست تخلیک د الله پیدا کړ نر ده نر الله ګیره ور کړی دا ځنه خزه جوړ کی تخزو غونتی ګیره وخه مکمل دا دا شیطان دا دوکه کوم دا نر ده او غا خزو غون خوينه بکی تاک ودا خو غند کی په سورته نساکه براشي چې نر باید د نرانو غند تکو کی نر باید خپه په زور منو او ازم کنه دا سورته ټول قران کښته دی ان شاء الله په سورته نور کی براشي او خزه چې بیا تک کین نو خزه باید دسي تکو کی جالپته ونلګی چې دا خزه روانه ده د تا خزه چې ده نوغه نرانو غند تکی تکه تکه تکه تکه چې ګلزی نو تکه به شروع کړي خپه په درز درز باندې کی چې یو خو سندره د څه پیدا کړي دی پلکې چې سفای په تلګي چې دا چې ته خزر روان ده الله یو چې خزر د سې چال کې روان شي چې په تلګي چې دا خزر روان ده دومره حایا الله خز د پاره مکرر کړي ده پوښې چې هغه تک کوم یو غیر محرم له پته ونیږي چې دا کوم خزر روان ده نور هغه قتل او هغه پردا خو له نړۍ خبره ده چې هغه تک کوم الله دا دارنګي د خوشبو د اول خزو باندې حرام ده چې باید خوشبو چې بارزي خوشبو نه وي دا زکه چو خزه خوشبو او به بار لاړ شي نو ته تومره غیر محرم دا غوي پوزي تا دا خوشبو ورسېدل دا په دې خزه من غسل واوړم دا خزه د شوله خزانه چی کړی ها د افېکي مساله دا هغه به مونږونه اچرا شي ودې لمبي به مونږ کوي پوزو کڅوکه نه مننه هغه د خپل خواخه دا افېکي مسلې دي چې اوبه راشي به غسل وکي زګه خزانه کړی دا هغه تومره غیر محرمو سړو پوزو تا چې دا خوشبو ورسېدل دا هغه اغټول بوخامه خادا بویکړی چې خزه خوراغ لا خو خوشبو خو ته نیسی تو تاسو جوګه چې به و نور تونه خو شاد بوځین ته ترزی تو په دیوږه باندې الله دا بند کړی دی شیطان وتوی دی چې فل یو غیرن خلق الله خامه خبدل بکی تخلیق د الله پیدا کړي والا نری دا بزان خزه جوړي پیدا کړي والا خزه ی ځانه بنر جوړي خزه نن ناراد غون جن غواړي چې کش کې زم نر ووي خزه وی, وی, وی حدیث کراځي چې څوک الله څنګه پیدا کړي ده هغه د بل جنس خنته ارمان هغه د نه کوي او هغه د نه کوي ارمان د نه کوي چې کش کې مثال نو مثال خبره دا د حدیث مثال داره چې سړی د dane چې نر د هغه ځانه وی چې کش کې خزه وی یا خ دغ دا نووي چې زهکشې د نرو زه نرانو غونې ګزی دی شوي په خاارونو کې باونو کې او زه نو بعضې ښ چې نران غونې جای نران غونې تګه نران غونې نران غونې خبرې نران غونې غ شروع کې او بعض سرړی د و غون بیاخواوي د خصو غونې تګ د خص غونې خبر یا شروع کې او د الله تلی کې بدلکوو سره کوم چې پیدا شو غاې پاتې نه شو پوه شو نو یو غیرون خلق الا باز خلکو دا معنا کړي ده چې بدل بکې دین د الله کوم دین چې وته الله پریخي هغه دین ببدلی يهودو هغه دین بدل کړي او عيسيان هغه دین بدل کړي دا غینه مخک چې کوم خلکو هغه مخبل دینونه وران کړي نه اسلام دین اسلامي وران کړي نه اسلام چې کوم کارون دي هغه خلکو ته معلوم ندي چې اصل رسم رواج په ستانک کوم یو جائز کوم یو جائز نه ده په غم کې په کې ماملا شیطان دا وادی کدی اللہ سر نورز اینو کم دا وادی دا شیطان بیانی شیویدی و سبغت اللہ رنگ شایی پدین دا اللہ کی ومن احسنو او سوک دیخو کلی من اللہ دا اللہ نا سبغتن پر رنگ کی یعنی پدین کی ونحنو لہو عابدون او منگا خاص دی اللہ لعابدون اعبادت کونکی و پدی معنی دوولی کئی اگا مسلمون مانی یولی کل شو پدی معنی دوولی کئی و نهنو له عابدون خبر خبر کرام کې او خو خا... او مونږ خاص یالالا عبادت کوونکيو کول ورته وایا او توها توها جوننا فی الله آیاتو جگړه کوي مون سره په یوالید یو الله کې یا په دین د الله کې زتاو د الله دین بیانومه او تاسو ما, ما سره دا خبرې مکو دا خو شر خبرې دي دی. په دې سره فساد هغه جوړیږي جنگ جوړیږي توحید مو بیان وادي سره جنگ جوړي خلخ پکي نو الله وی تاسو دا نووي اسلام جو توحید بیانو مشرکان دا دې خبره مکو الله وی وتوایا چې تاسو د الله دین بیانو ما توحید بیانو تاسو ماته وی چې دا خبره مکو د تاسو د خبره منطقي دا او هو او حال لري چې دا الله ربونا رب زمون دي او رب کوم او رب تاسو دي زه د هغه ذات دین تاسو ته بیانو ما د هغه ذات توحید تاسو ته بیانو په مشترک رب دي مور په خېټه کې پاللغه کړی دي تربيته هغه کړې نه ترمرګه پوره د پیدا کېدون ترمرګه پوره تربيته هغه کوي او داغه دین چې څه تبایانو پتا وسو بدل کیږي او داغه توهی څه تبایانو مته وسو هغه ته د تفصاد وای او شروت وای وکل ورتواتها جننا ایتاسو جگړه کوي موږ سره فی الله په یوالد الله کې او هو او حال داري چې د الله ربونه رب زم موږ و, و, و او کوم او رب تاسو ولنا اعمالنا او موږ لا اجر زم موږ دي اعمالو دي موږ چې د الله په دین باندې عمل کوو ودي دي اجر بالله موږ ترا کوي ولكم اعمالكم او تاسو لوی سزا تاسو د اعمالو او تاسو چې ځان ته مسوانان وي او اعمال د نورو د د نورو کوي د نورو قومونو جامه پزان ځان د نرو کوونو رنگ اختیار وي او د هغوی پ لا رومانې ځئ او تاته تا بالا د هغې زا در کوي نوله هو بخلیسون اومونږه خاص اللهله خاال کوونکیو د خپل دی نه یا د خپل عبت یا پوه شو په دیمان درې وړ وره مخکی ویلې آیات امر یې سوره شپاک چې ونه موږ مسلمون او موږ خاص الله لغړه کې خودون کیو آیات امر یې درش کړي ویلې چې ونه او موږ خاص الله ته عبادت کوون کیو آیات امر یې سره درش کړي ویې چې له مخلصون او موږ خاص الله ته خالص کوون کیو د خپل دینا څه مطلب درې قسم عبادت وی یو کولی یو بدنی او یو قلبي قلبی د زړه عبادت چې دي پهړه ک تاوا دا یو یو یقین جوړ کړی دی دا یقین چې دا عبادت دیی کسم و شو تا یقین جوړ کړی دی چې بل به ما خلاص بل زما امداد کولی شي دا اندېته کېده وویل کېږي نو ن لهل مدرريسم اعبات دی یو قولی چپه خلمان انسان وي او الله نولو وي او نهنو له مسلمون په دې اشاره د قولي عبادت ته او مونږه خاص الله لغړه کې خدون کې څه مطلب قولي عبادت زمونږ ټول خاص الله د پاره دي په دې کې مونږه الله سبحانه شریکو مونږ ويو ال مونږ ويو يا الله مدد يا الله را ورسيګ يا الله زمونږ امدادو کې دا عبادت مونږ د بل چانه کو دا بنوي چې وز ولويز ون راوځک د عبادت ته د غيبانه आवाज کول د عبادت دي ځکه دا دعا د کنه او دعا چې له مخه عبادت دا د عبادت خلاصه نه جوړ ده به اصل عبادت دعا ده وت چې دا وایي چې او په دا برابر وسیګي دا خو تاسو والو کو دعا د وکړبل نه نو دا قولی عبادت نه دا بل لو کړو نو ونا له مسلمون او خاص الله لغه غره کې خودن کی څه مطلب قولی عبادت او کله سره شریکو نه پیغمبر شریکو نه ولی شریکو نه بل شریکو او یو بدنی عبادت دی تو ونه نو له عابدون کې اشاره ده بدنی, بدنی عبادت ته چې بدنی عبادت کوم شو لکه jihad شو حج شو ا روجه شو دا ټول من الله لکوم منګه بل د بلچا کور ته وقف نه کوم مشرکان غو ته چاوی د بابا درګان ته وقف نه کوي منګه د در ا اوبا هغه معززینه غنو لکه زمنګ د پاره ابي زمزم د معزز دي شو زمون په دین کو یو یو درجل لري دارنې منږه د بل د دی د د په درګونو کې به بابا په درګا ک چې د مالګه و داډ سواب لله دا چخورې او بعض خلکو اوبه کړي د اوبه چې سکیډر سواب لري لاماغ د چر کې شروع کړی دی په با توکمه توافونه بمطې کوي او بیا به یا مالګه یا اووب یا کوومبل شي به خاص کړی چې دا د درګه خاص یو معتبر شي دی کی دا جدار بدنی عبادت دي نو په دې کې موږ الله سبحانه شریکو نه خام او دریم کې قلبي عبادت دزړه عبادت نو اي کې ونهمل له مخلصون او موږ خاص الله ل خالص کوون کیو انغه د اخلاص تعلق د زړه که دی نه د اخلاص تعلق د زړه سره دی یعنی موږ خالص کوو الله لپاره مطلب یعنی موږ پهړه کې یقین پېو الله مان دي چې دا درې وړه عبادت موږ د الله نه بغیر چاته نه کوو د چې ی دو درې پیولی کوئ چې دا درې وړه اده په جو ک اشاره ده اوس بیا جر دوی د چې کله جواب میلا شو دوی ویللی چې هودیت کې هدایت دی یا ن سررانیت کې هدایت دی الله الله خو جواب وکړو که نه چې نه هدایت په دی کې نه دی هدایت په طریقه دی بری وال اسلام کې دی هدایت په دی ک چې تاسو پیو الله او د په کتابون ایمان را وړی په دی ک چې تاسو د سحاب کراون د ایمان را دا هغه غونته ایم ایمانی کیفیت او پیدا کوي اصولونه او, او ایم هدايت پدې کړي چې یو د الله په دین کې رنگ شه د دې هدايت دانا چې په مسلمان ہند... دا نو مسلمانې او په نورو په بازي اعمالو کې د يهوديت په بازي اعمالو کې د عيسايت په بازي اعمالو کې د هندوانو په ودونو کې خو اکثره موږ هغې رسمنه کو چاغد هندوانو دي پوجو نه کریزي مکریزي دا ټول د هندوانو رسمنه دي نو الله نو اصل هدايت دارې چې ده اللہ دین کی رنگ شهو ټول دین ده اللہ او منعیم وچی دا جواب ته تملحشن و اوست خبره خبر شروع کرد شنه دا یبریم علی اسلام خم یهودیو دا اسمایل اسلام خم یهودیو یهودیانو باوی چی یهودیو ایسایانو باوی چی نا آغای ایسایانو دا طول نماشران چکم ذکر شو یبریم علی اسلام اسماید علی اسلام ایساک علی اسلام نوست دا اقید جواب هم که خام ام تقولون ايواه تاسو ان ابراهيم چیکنا ني ابراهيم عليه السلام و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام وإسحاق... او اسحاق عليه السلام وياقوب... او يعقوب عليه السلام والأسباط... او اولاد يعقوب عليه السلام كانوا دانا... يهودنا كوي... و يهوديان تاسو خبر کوي يهوديان وي چاغ يهوديان او نصاره و... او نصاره چاغ نصاره او عيسيان و... جواب ور كي... كل كلكم وي... انتم عالمو ايتا زو وي... خپوي کوي گاي... الله یا الله خپویږي تخپویږي چې هغه يهوديو قیصایو او ک الله خپویږي نو الله خپویږي کنه بلدا يهودیت خو د ابراهيم عليه السلام نه 2000 کال بادر راغله موسی عليه السلام تقریبا د ابراهيم عليه السلام نه 2000 بعد بادر راغله ده يهودیت بنسټګر خو موسی عليه السلام ده صحیح يهودیت چې به خرسدا هغه يهوديان اوران کو اصل اصل دین خو اسلام ده خو هغه دویچ ځان وته منسوبای هغه د موسی علی السلام د وخت نو د تورات چې بنزل شول نو موسی علی او د تورات دا خو 2000 کال بعد راغلی د ابراهیم علی السلام نه د اسحاق علی السلام نه او د یعقوب علی السلام نه خو او د نصرایني چې د خو ترور زر کال یعنی به د موسی اسلام السلام نم 2000 کال بعد عیسی عیسی السلام راغلی دي د ابراهیم علی السلام نه څو شو ترور زر کال اوست راغلی دي نو هغه څنګه شو خات څنګه یې صحیح شو اصل دین اسلام دی نه دا تاسو دا د مشخص کړی چې د يهودي او د سايو نن موي ويره ا د مشایخ عقیده د مشایخ عقیده و زمونږه عقیده هغه کیدره چې کومه د مشایخ ده کوم مشایخه نو دو بندیان و زمونږ مشایخه اهل زمونږ مشایخه او شیعهګان و زمونږ مشایخه بریلیان و زمونږ مشایخه په به جوړ راشي په دې تفرقه وخت مشینه مشایخ ورته ځان مشایخ لري هر څوک خپل مشایخ په سروانی دویم دا کوشش کوو چې دا ابراهيم رستن خپل مشایخ کراولي اسماعیل رسان خپل مشایخ کراولي نو اصل کې نن هم دا خبره کوي لکه دیوبنديان یو کتاب لیکلی لري لی المفالمفند المف... المهند دا یو کتاب دی وزمونګه کیداغه کیده چې کوم المهند او علل مفند کیده و... عل او قال مفند و... علی المهند یو کتاب او هغه کوم ټول خرافات لیکل شوی دی ټول شرکت لیکل شوی مړي اوري مړي را رسي وسیلې د زواتو شتا پښو د ټول د دا... د کید په کی بیان شوی ټول د قران سره مخاليف عقيدي پکی دي چې دا غاسي یو انسان زال معیارو ګرځي کتاب چې زما دا کیده زما کتاب دي اې دا د کتاب زما کیده ده جوړ براشي شي هغه نو چې ما دا... خپل کتاب شتا بریلینس زان خپل د بریلینس رخل کتاب دي دا غوي څونو می دي د احمد رضا یو بریلې د دوی مشر اغلي کړی دي و زمونګه کیداغه کیدا ده چې ریک بیان شوه ده خو شنه مونږ وینه عقیده باغه چې کوم قرآن کې بیان شوه ده مشایخ او مشایخ خبره د قرآن مخته نه چلیږي کاغه زما شیخ ده او کاغه ستا شیخ ده کله قرآن سره مطابق خبره کړي نو سیدا د شیخی منو احترام کوو قدرې کوو عالم ده کچیرته دغه خبره ده قرآن سره مخالفه ني شیخي منو ني ايلمنو چوکورانس سره مخالفې کاغذ ما شيخه کوغستا شيخه خو که د قران سره خبره په ټاکر کې راغلا نو بیا نه نئ... نه منو او نه شيخي منو او کچره د قران سره مطابق خبره کوي کومه کې د قران موږ تاسو واضح کړي دا اغه کېده منو ولرده دا نور کې دومانه نه نو مو بیا موږ منو په سر سترګو باندې بیا احترامیم کو ځکه عالم ته کنه عالم نه خدا دا عالم دي ته ویل کېږي چې کتابونه ډیر ویلي دی. عالم دي ته ویل کېږي چې په قران باندې پوي اصلي عالم اغه ته ویل کېږي نو شو که سړی په قران نه پویږي نور کتابونه 200 300 ویلي نو هغه دغه لمبڅکه یقیني خرابي عملي خرابي بدات کوي په اعمالو کې نو و په زمو مشایخه عقیده مشایخ مشایخه عقیده نه په اسلام کې ښا عقیده صرف د قران ده چې قران ثابت وي یقیني په باب کې کو سړی خبره ثابت ول غاړي هغه به د قران دلیل وړاندې کړي او ډېر ډېر د متواتر احاديث نه لکه متواتر حدیثم د یقین په اړه باب کې ده قران خو یقین نه کنه زنه نه غمان نه ده پولیس قران یکین ده یعنی قران چه ده دا حق کو یقین ده پدې کې شک انسان کوین شي مسلمان انسان او موږ غواړو چې متواتر احادیث چې دین او غم ده یقین درجه ته رسیدلې دي ځکه غدوم تواتر سره روایت شي ودي نو زمون په دین کې به اصول دي چې او شی په دوه تواتر سره روایت شي نو دا خبره نه ممکنه ده چې دومره خلق دي په هر زمانه په غلطه خبره مانیو شي متفقش دینه ثابت کیږي چې دایو دا خبره مانه دومره خلک متفق شي وي دي دینه ثابت دی, دی چې دا خبره یقینی خبره ده دا غی ته حدیث متواتر ويږي په شون نو قران او متواتر حدیث تاکي په باب کې چليږي نور نه نو چليږي خان کتابونه چليږي او نه مشایخ شلي لو عم تقولون ای وای تاسو ان ابراهیم یقینا ابراهیم له زمونږ دین د هر څ خپل ځان دي قاعده دي دلته خو اصول نه پويږي دا تفسیر په اصول نه پويي تفسير بلکي ته تفسير بووي مولا ده خيام عالم ده تخيام پويي د فقي په اصول به نه پوييږي نن سبا وګورې فیکم غډوړ د ټولونو تفسيرم ټولنه غډوړ دي او احاديث واسم ټولنه غډوړ دي د غلط احاديث په کتابون کې ډوره راوړي نن سبا او په دې مدرسو کې او په دې سکولونو کې او په دې ځنو کې ويلکيږي غلط احاديث ضعیف هغه حد د غيني هغه اخری درجیي ضعیف هاداب به کتابونو کې په متبرو کتابونو کیک شوي دي اغ کتابونه چې ډیرلوستل کېږي او جالین شریف د تفسیر تفسییر دی جلالین شریفه هغې کې د سره احزاد د تونو لاند چاغ چا سلی کړي دي هغه واورې انسان یختې دا سلی تف کي ديغ تفسییر په پلو مدرسو کې ویل کېږ ثره مدرسوکې چې پیغمبر اسلام په زیینت بي معې مع شو زیینت بي د هته ضاییت د نوبی اسلام را د خولی ای مو بوله بیٹا داغه خځه د دا نبی اسلام ترول روا ور پاره مانی ماین شو هغه پندلې و قتلې او بیا غی مانی معین شو نو بیا هغه زینب بیبي بی ور مانی پښ وچې د خنبي رسنه ما مانی ماین شو مېډل وی چې نبی رسنه خورا غلې او د س کسيري ګريني په تبصیرولو کې چاغه عام مسلمان کوي چا عام مسلمان هغه څه کوي چې هغه خپل یو کس ځان سره غټ کړی یو علاقه او داغه خزل د دا پدې سي نظر وګوري نو بي نه بي اسلام مبارک دغه یو خبر کول دا خو بي خي د نه خلاف خبره ده پوه شو نو لکلي دي بس تفسیرونه کوي زموږ مليانه بیانای ته سوس نه کیچاره دا خبره, دا خبره غلط ده خبره سیدهغه غلطه ده وینه مشایخ لکلي دي بس نو هغه مشایخ په سرونه مشایخ څنګه غلط کړي دي شي مونږ ورته وایو چې خبره د قران سره پټکر کین مشایخ غلط کړي دي شي مشایخونه خدایان مو جوړوي چې ناوی خبره کړې نو هغه کاني پوه شو نو د د اجرالین شریفي خدا فضیل عمل دا وتونه خلک وی په لکهونو خلک وی په کورونو خلک زم په کورونو کې لکونه خبره وخت لا لیکن کدی کې وکوره ضعیف پرګه موضوع احاديث بیان شوهید موضوع احاديث یو نه دو نه درنه پلسګونو موضوع احاديث موضوع احاديث چې بيخي حديث دینه ضعیف بتمر ډيري پکې او صحيح خمسه صحيح پکشته ده نو ټول غلط دي ټول غدي موضوع دي صیم پهک خو خوضات پهکې موضوع شته ذی ه لکن بیانی ک د کتابونه خلککو پس رواندي بس للیکن روان د خدای کتابی چوک بیا نه وي هغه عاالم نه دی هغه ګمران دی هغه بیندم دی هغه متشادهدم دی هغه من بی پیدي او دا دا او دا داره او سره، دا دی پوه شو نور کتابونه بیاوي بس هغه من و کتابونه وای خیر دی کجرالین شریف شرفف مشکل پهکنیشته کفال العمل وی مشکل پکنیسته قبل کتاب وی مشکل پکنیسته لیکن اوصول مخرب وا که یو حدیث تو قران سره پټکر کی موضوعه ضعیف حدیث دا مو وی چې بس دا خوشیخ شیخ لیکل لري دا زمانم پښو دا دا زماده پر کار نه کړ خو شنه وینه دسی مو کوي با اټدا په نخا کې نه دا کفال العمل کتاب دی سیدا مثلا شرط فضل العمل کور کورکه لیکن دا چېب خلاص کوم موضوع تبليغ د په زله عمل کوم دا کوم دا کوم خبره ده تبليغ خو د قران په کار ده نبی رسول الله صحابه خو صرف د قران تبليغ تبليغ کړي دي د بلشي تبليغونه نه کړي او ير نه حقیقي خبري خو کوي کنه حقیقي خبري خو کوي کنه ته په خو خبرو شي پیغمبرسته په خو خبرو نه پويدو د دومله انجی اس ولې کولې خلکو ته ویل چې د قران په پرېدمن واسه خلک اس اوران دي کې د یار لاس کاله ملانجی وکړي خې خبري به شوو کمه حديث د پیغمبرستان ته پیغمبرستان او چې خې خبري نه دي کړه پیغمبرستان مو یوازې صرف خپل احاديث نه بیان کړي خبري دي کړه زمونږ عقیده خداره چې پیغمبرستان د خبرو نخې خبري د چانېشته لیکن به د پیغمبرنم د پاسه خې د چا د الله خې دي به د پیغمبر خبري د الله خبرو ته نشي رسیدلې دا په فرق نه پويږي چې موږ دا فرق, فرق خوینو بیا رامن تبلیغ نه مني موږ تبلیغ منو خو د قران نه منو چې قران تبلیغ وکي یا یا حدیث تمني موږ حدیث منو خو ضعیف نه منو ضعیف مزخیر د احکامو کې چليږي په فضایل کې چليږي ته د یو شی فضیلت ثابت وي کنه درو شریف فضیلت ثابته یا د قران هغه ثابته فضیلته نو په دې کې ضعیف حدیث هم دا زموږ نه د وصول دي ها لکه موضوع احاديث خوبیش چلی کینه په فضایل کمه نو موضوع احاديث په کتابونو کې او ځان نه خبره واقعيات لیکلي دي دروغ واقعيات د صحابه په سپری پا تفسیرونو کې څونه کیسې لیکل شوې دي خو لکه ویني به وی د مشایخ لیکلي دي نو بس ام تقولون اي وایتا سو ابن ابراهيم چیکنه ابن ابراهيم عليه السلام او اسماعيل او اسماعيل عليه السلام او اسحاق او اسحاق عليه او او يعقوب عليه عرب چې دي عرب په دې شي اغوی د خپل نظام مکمل سره جوړ کړي عربو کې بتنه برېلې وګورې نه دیوبندې وګورې نه وکي بدعات وګورې نه وکي شرکت وګورې عربو ته بلاټ شي دا غوی کبرونه وګوره دا غوی سید آیاشیپ کېشته دا یو ششتا لیکن دینی معاملاتو کې نقصان نه دي کړې هغه دنیوي فساد پکشته زنا او پکی شراب خوري او پکی آیاشی او پکی لیکن ديني فساد به کې نشته شي شرک پکې بدعات پکې دا د محمد بن سلمان نه دا و چې کوم اگر دا ولی احد ده د ونهه بد ماند ل ګورو چې ګوره د وله تونونه و کهو ل جاتونونه ویر کړه اوونه یاشي عام که پهودی کې لکن د دا یو مخکې انټ راغ له د پوورو ادی سومانده چې پودو چې عام لا نه پوهږې پوورو هاد سو باې د هادی پوسورمان دی د متاتر لګې چې متاتر دی تهویل کېږي او خبرې اد دی ته ویل کېږي صی ل ی ښایسته پوه شو ې چې هغوی نظان دسې جوړ دی چېی سرړی د پتون نو وي راه په خبري. اغه انجینر مې اوغه د دین اصولونو خبرې داغه چې بیا سبا خارج تک که نور زین تلړو او آیاش بشي لیکن مشرک کې دین شي بددی کې دین شي اغه دغه نظام جوړ کړي ځانله او سې جوړ کړي له شو چې ترکو ناغوي ترکو سره بغاوت وکړو د ال سعود او نظام جوړ کونکو ال تا محمد ابن عبد الوهاب چې اغه یو قسم مواعیدات ورپمنسکې وشو د ال سعود او محمد ابن عبد دا یو عالم ترشید وهابی چې د لقب اغه ته منسوب دي د وهابی د سعوديان سعوديان ته وهابيان ویل کیږي د هغه دغه په نسبت ویل کیږي د هغه پیروکار دی هغه مني په شوه یو وهابيان خو زموږ د منته کې دي دا خو وهابيان نه دي دي ت غیر مقلدین و یو دا خو بيخي د تنور وړو د فیکونمون کردې د دی دې زی وهابيان چې دي لیکن هغه وهابيان د امام احمد ابن حنبل په مذهب دی په مسلک دی هغه اصول منليدي د فقه د قانون ها او د عقيدي او د سنت په باب کې دغه اصول مغه قران سنت او سنت دي او د فقه په باب کې دغه اصول د احمد ابن حنبل دی امام او زمونږ د فقه په باب کې دغه اصول د چا د امام ابو حنیفه دي او د شفاعه په د شئ امام, امام و و دا دا دی امام شافعي او د ماليكانو په امام مالكي به د الجزيره او مصر او دغه منځ کې کوم دي د امام مالک مقلدین دی اوس موږ د منطقي حکومت د غیر مقلدین دوی ته اهدادی سم نوایو ځکه الحدیث خو محدثون ته ویل کیږي دوی ته غیر مقلدین وایي دا د یو امام مقلد ندی تقلید نه کوي په هر حال دا ځان لا باس دا بلځ کې به ان شاء الله تفصیلی خبر وکم سعودیان د محمد بن عبد الهابس را تړول وکړو چې دینی باش پیغمبري د دینی بخش به مونږ آکوم قضا او دینی بخش دا به مونږی د دې کې به تاسو کارن لري بادشاہي او, آو نظامی سیستم به تاسو وي شیخ خاندان لوی نو جکره نظام ټول سودی قبضه کو نو بیا محمد ابن عبدالوه او دغه اولاد هغه به تعلیمي نظام د تعلیمي نظامي کړل چې کله غوي د تعلیم نه فارغي کې شپاړه سم نو د پانتون نو دغه نه نو غوي به په قرانم څخه څه پويږي غوي به د حدیث او اصول او تفسیر په اصول اتمانه پويږي نو د دې نه په کې بيداست نه په کې شرکیات شته دلته زمونږ هرڅ غډوټ دي ارڅو پخپل سر باندې مدرسې سره شي پخپل سر باندې سکول سره پخپل سر باندې ارڅ سره جوړوي شي وام تقولون تاسو اين إبراهيم چې کن إبراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او اولاد د و يهوديان يهوديان و او نصارا يا و نصارا او نساراوی چاغنی سیانو نو کول ورته و انتم ال عالمو ایتاز خپویګی عمللا یا الله خپویګی و من ازلمو ها اوسوک د غټ ظالم یعنی نشته د غټ ظالم ممن من اللا دا اچانه کتم شهادتن چپټه کړه چپټه کړه له گواہی اندو چې د سراو مینه الله ایدالانا د سره د الله د خوانه گواہی دا سجر ده يهودو لپاره چې تاسو خپری پویګی چا يهودی نه و ابراهيم عليه السلام او داغه اولاد اغه عیسی اساینو لیکن تاسو بیا م دا خبر پټکړی دا خلکو تنه و او خلکو دا خبره کوي چې ناغه يهودي او خو عیسی و تاسو غړ زالیم الله وي چې دا الله غوي پټکړی دا چې وسړ توحید غوي پټکی اغه بڅنگه یب زالم نه چې توحید غوي پټکی لو دا رنګ د نبی رسالتو طریقو گواہی پټکی پویږي چې په غم کې په کې دا طریقې د پیغمبر اسلام وي او دا خبره پټکی دا ب زالم نه ومن ازلممو اوڅوک د غرظالې منمن دغچان نه کتممه شهادتن چې ټکله کو ده او چې د سره و من لا طرف دا لا نه وعملله بغافرین اماما تعملون او نه د الله ب خبره داغ چې تاسو تاسو عمل کوئ اوس بیا زهجر د په شرکیو شیر او باندې چې د بل پهعمل نه شي خلاصې دللی لاېږ سره په خپل عمل باندې تیل قومتون دایو یو ټولګې او د پی غمرانو کت خلته چې داته تاقییدې دایت بیا را وړوخه دا یو ټولګې او کت خلت چکنن تیر شو له د ټولګی له وی د پیغمبرانو له وی ما بدله داغه څه کسب چې دوی کړو ولکم او تاسو له وی ما بدله داغه څه کسب تم چې تاسو وکړو تاسو له بد خپل عمل سزا او جزا ملويږي او هغه له بد خپل عمل سزا او جزا ملويږي تاسو په عمل خلاصېدې شو غوی تاسو په عمل خلاصېدې شهر د خپل عمل خپل عمل کې ګاڼه ده قران آيات چې هر یو هر یو قسم خپل عمل کې ګاڼه ده بالاسونه اماما قانو عملونه اوه پخته به نه کېږي تاسوونه اما د هغه س باره کې قانو چې هغوی پیغمبران او نکان خلک یا عملون عمل کوون کې تاسو مدی پخت نه کېږي چې هغوی عمل کړیو او تاسو د عمل وسیله وخته و او, او و پخپله عمل جا ته او تاسو خخپل عمل منه جانم ته ځای که خ کی نو جنت ته بځ او که بدم کړی جنم ته بځي دی برې مسلام واقع خلاص شو په دیې درې خبرهوي هغه ټولی بیایان شوي سبغت اللہ رنگ شای پا دین دا اللہ که ومن حسنو من او سوک دے خکول دا اللہ سبغتن پا رنگ که یعنی پا دین که ونحنو لہو عابدون ومنگ خاص اللہ لعبادت ورته کلورتووی توحاج جوننا آیتاسو جگڑی کوی منگ صرف اللہ پا یو والد اللہ دا اللہ که وحو ربونا و حال دا چی دا اللہ ربز منگ دے وربو کم ولا نعاملهم او مغلا زم او مغلا بدل زم او مغلا بدل زم د اعمالو دا ولا کو ما مايقم او تاسو بدل تاسو دا اعمالو دا ونحن له مخلصون او مغا خاص الله خالص کون کی ود خپل دین دې دین کې مغا الله سره بل نه يا تاسو ان چي ابراهيم چي يقين ابن او اسماعيل السلام او اسحاق عليه او يعقوب السلام والاسبات او اولاد د يعقوب عليه السلام قانون او نثاره یا او نثاره ورته و انتم اعلموا ایتاس پوېږي عمل لا یا الله پوېږي الله خوې چاغي هوديان نو و من ازلم او توغ د غړ ظالم مې من دا اچانه ختمه شهادتن چې پټې کړه له گواہی اندو چې د سروه من الله ایدال لانا پدی من خلق دوک کړي و دا د ابراهيم څخه دغه زمون مشایخ تي إسماعيذ صلى الله عليه وسلم وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِينَ أَمَّا تَعَمَلُونَ او نده الله بِخَبَرَ دَاغَنَا تَعَمَلُونَ جِي تَاسُوِي قَوَيِينَ تلك قومتون دائما تولگئ دائما تخلط لأنها تر تر شو یا شو لها تولگی لبائی د تلگی لبائی دائما تلگی لبائی لها تلگی د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو ټول له هادي ټولګي لبی ما بدله دا غڅ کسبت چې دوی کړو ولكم او تاسو لبی ما بدله دا غڅ کسب کسب تم چې تاسو کړی ولاتس الونه تاسو نه پوښتنه کیږي اما دا غڅ بارکه کانو یا عملونه چې دوی عمل کونکي